Pontus Värnblom slutar i anslaget. Mm. Vad säger vi om det? Jag vill citera våran evige bror. <laughs> vet, det, pratar vi för mycket om Nisse? Kan Nej. man prata för mycket om Nisse? Nej, det kan man absolut inte göra. Han borde synas mer. <laughs> <laughs> Nej, han skrev faktiskt på Twitter igår. Nisse Wiberg pratade vi om. Ja, han skrev det. Han skrev... Sk det här fattar jag inte riktigt. För, för, ja, Kim slutar, okej. Okay. Zlatan slutar. Synd. Värnblom slutar. Katastrof. Jag vet inte om han menar något tyke till Kim eller om det bara blev så i text. Men så skrev han så här. Vi har försummat en av våra bästa. En av dem som vet vad som krävs. En av dem som spelar på toppen och levererar. 30 år ung. katastrof. Och där har han ju någonting på tråden. Så är det ju. För det första är ju Pontus Vamlom. Uh, han är ju spelare i CSK och Moskva och har blivit utsatt till ryska ligans bästa mittfältare, om jag inte minns helt fel. Ett lag som spelar på extremt mycket högre nivå än många av de startspelarna i svenska landslaget idag. Sky Sports utnämner Vamlom till nionde bästa spelare i turneringen innan de startar. Ja. Nu är det inte en minut. Nej, så att Jag, jag tycker om man, om man tittar på Erik Hammeréns tid som förbundskapten så är ju hans stora misslyckande att han inte har lyckats eh, jobba in de få fotbollsspelare som är svenskar som faktiskt spelar på en extremt hög nivå. Vi har likadant med Oskar Väntt. toppspelare i Bundesliga. Vi har Värmblom som vårt eget största exempel som är faktiskt den inne i mittfältan som, som tillsammans med Albin Ekdal kanske håller högst eh, daglig klass av de svenska spelarna. Och tittar vi utanför så har vi Jonas Olsson som är ordinarie i Premier League som inte får starta på sin mittbacksposition. Ja, och det är en jävla svaghet att han inte har fått... in de här gubbarna i laget. För att eh, då står vi där med Oskar Levicki och Enzeb Larsson som är på nedgång plus Zlatans kompisar Jimmy Durmas och Arkans Engin. Och det blev inte så bra. <laughs> så eh, jag tycker Nisse är helt rätt ute i sin tes här att detta är katastrof att Han har, faktiskt, han har vaskat en spelare som Värnblom i landslaget för jag förstår att inte han inte är sugen nu. Han har suttit hel, halva sin sommarsemester nere på en bänk i Frankrike och inte fått ut ett skit av det.